Të ndërruar vlezër, të ndërruara motra, selamu alikum, u rahmetullahi, u oberekatu, takojmë i përstëri në emisionin tonë rruga drejtë Allahot. Jemi në emisionin e tretë të cikli të plogështis. Qercuam drejtë konceptin mi plogështin, këtë sëmundje të rezikshme për besimtarin, të sëmundje e cila të qonte edhe në devim. Të reguam shënjët e ksej sëmundje, të reguam simptomat, nësa sot, do të flansim për që në qojnë në plogushti. Cilat e në të shkajqe që ne i marim, pa ditur se në qojnë në të së mundit të rezikshme, pa ditur se në qojnë në plogushtin, ku kjo plogushti mund të qojnë në devijim, devijim nga rruga e drejt Zotit, nga rruga e drejt Allahot, nga rruga e cila është rruga e drejt Gjenetit. Cilat e në të shkajqe të gjitha do të ndjekim me njëherë, duke kaluar në studin e emisionit rruga e drejt Jeta jon është aq e thjesht, ose më mirë, jemi ne të marim ato që e marrim atë me lehtësi. Jemi ne ato që e harrojm vdekjen, shkatrruesën e kënaqësive. Ne ecim në këtë botë, fllem, shpresojm, çfarë po ndodh vallë në. Për kujtimin e vdekjes është një mësim, por ne nuk po përfitojm bre saj. Ajo thjesht përkufizohet nga neshi mungesë një personi që nuk është mesnesh, sa e trisht. Dashurie për këtë bot në përshkon venat, në dritë trupin dhe është me ne e thuej se gjithmon. Shikoj e vetën tënde, a i gati të vdesësh? Sa her që një person largohet nga kjo bot, me ndo se kjo është një paralajmrim për ty, sepse mund të ishë e ti. Me ditohet dhe me ndoreth i manit tëndë, Mendonë nëse jej sinqert në adhurime, nëse jetësën në me përtes për në gjami. Mendonë nëse je për e tyre që thonë, do të pendohem herën tjetër, por dije se ndoshta nuk mund të ketë një herë tjetër. Mendonë nëse dyër të gjennetit do të mbyllëshin për paras tyve tu, nëse në momentin kur engjujt në varë, do të të pyesin zemra do të të ratëton të. Mendo nëse gjunahet të vinë në varë në formë të një kryese të shumëtuar, dhe do të godasin pa mëshirë, dhe mendo se qëto gjë për të cilën luftove në dy nja, kam betur ashtu si qishte, a që pa do bish me sot, sa dhe në momentin kur ishe atje. Në ditën kur do të jesh vetëm, në ditën kur do të harosh nënën të nde, kur do të kesh në kra vetëm dhe pratetua, si do të të shpëtoj kjo botë të ditë, A ah, nda do të thuash, sikur të isha falur më shumë, sikur të kisha lexuar Kur'an më shup, sikur ta kisha ulur shikimin, sikur ta kisha ruajtur gjuhën nga pergojimi. Sikur kështu e sikur ashtu, por ky pendim nuk do të vlej dhe nuk do të të jap më një shans të dytë. Nëse je ende në këtë botë, atëherë shkundë veten tënde fuçishëm. Largoje dashurinë për këtë botë mashtruese, bëhu i sinqertë dhe ajo qëfar është mëjë rëndësishme është të fillohështë sot. Pas i ndo është anesër, mund të eqë shumë vonë. Shumë vonë. Të ndëruar miqë, kemi ardhën në studion e emisionit rruga drita laot në basë përshkrymit poetikë për të vazhduar biseden. Hoqë mirë së ardhët. Jusë gje, Hoc, ndëruar, e gjithë, valdo. Hoqë ndëruar, mas i folëm për simptomat e plogështisë, për ato simptoma që me vërtet ishin një alarm për çdo besimtar, që të ketë kujdes se rrezikon që çdo kush të preket në këto simptoma. Sot kemi ardhur për të folur për shkaqet e plagështisë. Flasim për shkaqet për të ruajtur punë mëstrën të plagështin. Po. Dhe rëndësia besoj shumë e madhe. Ne gjithmonë e kemi mësuar në emisionin ton, qartojm koncepte, treguim shënja shkaqet japim rrug dhe shërimit nga libri zotit këtë mm. nga tjetërë Profetë Muhammad s.a.s. Atërë filloj më haqë. Allah të shpërbë lift, Thay. la ndëruar dhe kjo prezentimi joti në kaha për rrug që të fillaj lirë shumë në tretimin në kësej teme. Ndajë si kurësia përmende, ne imi duke këtë ratuar një teme për temeve që uh, mund të temë kështë kushtimish nërsta, vuan për i saj gjdo muslimat. Dhe mi aftën që të kontaktoash me një musliman 2-3 dhe në muhabet e sipër të koptar se është prej nga plokshtia. Gjdo kosh prej muslimanve ose po them kushtot kushtimesht shumice atyre i qajnë ditet e para të hyres në islam. Apo As kemi qenë, kemi qenë, të shë në kemi. Të gjithë do të tëtë e ndi një farloj zbehje ose spaku e ndi një farloj nevoje për të shtuar dhe ma të të për. Dhe padrushim se gjatë uthtimit, ata nuk i kanë pasë parasysh në dreshtë në disa raste, disa qaste, disa shkace të caktuara, të zatë pasaj kanë dikuar që ata të preken në stacionet të caktuara të uthtimit, të tyre të të logje levale me këtë virus, që padrushim SB, dhe në që vëse nuk kujdesim për tërsi kur që i kemi përmanë mund edhe të na përja shtonë nga rrugat tërsisht. Shkace që i ndzisin, ose e shkaktuin pë a do pse dietarja munduar me trajtuar nga çaste nga çaste të ndryshme. Por do të mundohem që në anë kusë të liuar ti përmend disa për pika që mendoj se janë me rëndësi ti kemi para sy. Nëse ofse pllokshtia është zbehje. Nëse ofse pllokshtia është humbje vullnetit, nëse ofse pllokshtia është mbrapse apo ata që nuk kupton e kundërta. Nuk kupton vullnetin, nuk kupton ambicën nuk kuptoj aktivitetin e ndangazhimit. Dhe gjitha këto mendoj se janë ë sinonime apo e kanë njëmërustë të përbashkët, ajo është sigjiliteti. Sigjilitetin në çështën e njeriu e ka për hir të Allahut azh o xhel. Dhe e ka të çiltër në mos të mëdha. ë atë të cilin dëshiron ta gzan. Tfitëm për krahin e tij varësh nga, nga nga nga fuqia e kësaj citërsisie apo fuqizohet edhe ecia e udhimit i tij. Njëri që nuk është i sinqert, qoftë edhe në një shteg nga shtigjet e udhimit të callazojt, qoftë edhe një vepër pe veprave, padyshimse, tër aktiviteti që e ka kryer në këtë shteg, në mungesë të sinqërtetit, do ta luldh. Për dëni so, sinqërteti Jo ti nuk e lodh besimtarin, por përkundrazi, sa so më te për vrapon, aq aq më te përfiton energji. Prandaj kjo është errëz si me ta kuptojmë. Ne ne pa shambul sot, në një garë, jeni që një njëri që atleti, i cili vrapon, po. So ai sa më te për vrapon, ai shkon duke u lodh. Ai shkon duke u lodh normalisht. Shkon duke u lodh se njëri humb energji ndërsa në uëthimi dhe të Allahot azo gjelë, sa ma të për i afrojme Allahot azo gjelë, sa ma të për e ndim knaqin e dujnë me fësikur se kemi nësik, ne aq ma të për fitojme energji dhe knaqemi. Andaj, kjo fitojt me sinceritet. Mungesa e kësaj, bënd që të lodhësht. Mungesa e kësaj, bënd që të zbehesh. Pra ndaj, shkaku kryesuar, për shkaceve që e shkaktujmë plëksin është mungesa e sinceritetit. Kur tham mungesa e sinqërtit dikush mund ta kuptoj pak mërt vrasht. Pa. Tha të po unë nuk e baj përsiu për façë. Nuk domoshta se ti e bën përsiu për façë këtë punë. Nuk do të thotë se ti e bën për jo. Këtu nuk do të thotë kushtimesh kështu. Por kuptoj në suadat të shoqë që po themi. Mungesa e sinqërtit. Ngajherë nuk është mungesë e sinqërtit domosht është e lidhur me sifacin. Nuk është gjithmonë kështu. Por nganjëherë mungesa e sinqërtit është edhe mos njëja se përçkaj e të buë këtë punë. Humbja motivit. Andaj përshambull, përgjemeni sallallahu aleyhi sallam, gjithë mëna shabtë të ti, edhe pëse ata kanë dëshmuar, me dhjetër e kanë dëshmuar, sinceritetin, edhe pëse me dhjetër e kanë dëshmuar, për kushtimin dhe alonjën dhe vala. Alonjë, me gjithat i gjenë, se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në këtë pik i ka prekë. Përshambull, se kurse kemi atë ras radhiallahu ta'ala anu, qëllë i ka mën tërë kopshin, 600 trupat, hurmën i ka mën përritë, Allah të të zgjellë. Me qëfar, me që... është probleme më tivu njërë për dhisa sekunda tërë pësrinë që ka me dhonë. Si e ka mëtivu? Me një jetë. Kosh për men? Fjuale, Allah. Sinceriteti. Men dhe në ledhi ju kërido? Ju kërido Allah, kërëdën hasënen. Kosh është aje qëllë i jabë bërqë Allahut pë fe jodai, fe hulahu, adha afen kethira, që Allah përsa të jashtë tënë, shumë feshë. Një aftë tënë, Allah, një me aftu është pashtë. Ane për shambull, uh, shpesher djetarët lanënëruar, edhe mëne që, edhe përse këtu shambull, janë thënë të kaluarën, shumë, për mëne se si kur ma aktuale se së të nuk kanë qenë. Përshka kësë të uh, njëriu, uh, shumë është lidhë me gjera tështë e caktuar. Kur ndoshta nuk ka qenë më i varur nga rrethont e arshme sa që është sot. Apo. Për shembull, njeriu sot ë, është shumë i varur pei rrymës. Shumë është i varur pei një lloj komoditeti. Nuk mund ta paramendon jetën pa kët. Për një sot dritë kanë jetuar kështu. A ndaj nuk është çira se njeriu ka ndëshuar. Por është krijuar i varsië teprume për diçka. Dhe Dhe tome përporra kancil si shambu për këtë nivarsi, po kuptim trapor njëri-njeri. Dashuria ndaj dikujt. Dashuria e mashkull në femrë. Dashuria e femrë në një, një mashkull. Apo. Dhe kam përmendë llojëruar, do thotë, të, të dashuruar të sinqert në kuptim Njërën negativ, po po the po për ta ka qen pozitiv. Dhe për marrë në për ta raste që nuk janë lodh me vite me vite dhe jetën e kanë së kërkuari Që të bashkohet me të dashën e vetave. Për shfarë syje, motive, kur edin për kë ne ka? Andaj në çdo rast për shembull për marrëshëmë Mesdumi dhe Leila. Mesdumi është Imrul Kais, ai ka pasë amim shtut, por nga dashuria e tepërme për Leilën që ka pas, e kanë quatur qmandur, Ichmander. Ichmander, aç te për kapor. Kë njeriu me vjetë të tëra ka kërkuar që të bashkohej me të. Po çes ka thënë Resik Allah jallahu ora që të, të bashkohen ata po shkak të dallimeve sociale mes tyre, pozitave ku marr shtresave shoqëruara këtu në radhë. S'ka pas mundsi. Ai do të thotë nuk është zbehur për asnjë çast, nuk është zbehur për asnjë çast i sistemi i tij që të arritë dhjetëka. Unë po e marr simbolikisht me gjundën e Elen, në një sort shoqërimi me gjundën e Elen. Të shumë, shumë. Të shumë. Andaj për shembull nuk priton subhanallahu çt çkon me kilometra me kilometra, të prret me orë me orë. Apo do nuk zbehet për asnjë çast ambicia ti, për shfarë. Edhe kur tenton të zbehet ambicia, posa ta kujton për kënd pa e bën, aktivizohet. Mbushet energji. Tat. Mbush energjia. Atë dhe besimtari. Nëse është i sinqert për Allahun, e din për kënd pa e bën, e din për kënd pa ec, e din për çfarë po bën, atëra udhimi i ti tij do ta mbushë energji. Jo ta lëj. Por mungesa e sigurtetit shkakton që ne ju të blogëtohet. Në vërtetë, ndoshta kjo etiket në momentet të kapim të fjalë të cekët kur e dinë se për çfarë e bën. Po. Ndoshta sigurteti zbehet për shkak se nuk e din hoc. Po. Do thënë mungon dia e duhur. Ndosë habi të ndëruar që sapo përmendë e sakrifikoi gjithë kopshin e gjith vet, me humat që kishte, për shkak se dinë çfarë do merrte. Po. E bëri për Allah, mendoj se dia po faktor ë, po po dijes. Po, dhe kjo që ti e përmend Allahu subheluft, na shpie tek pika e dytë, pe shkaçeve të ploksis, është mungesa e di turist. Mungesa e dijes. Për shembull, apo thonë, uh, ë, ne duhet të kalojmë si musliman. Nga njoha e përgjithshme e gjërave në njohje të detajzuar. Nga njohje sipërfaqësore në njohje më të thelluar. Të sa më thellë zhytemi në kuptimet e adhyrimeve matë pa temperaturë, më më anë do të ti kryej. Sa mbetën me sipërfaqe, apo sikurse e kam sinë në shumën e arë, tash ti si kurse ai qerrin mbi akull, apo mm -hmm. ai do ngrihet. Po duhet ta thën akullin për të fut në brenditë e ditit për të nxjerrë pastaj pasuri e pasturi që ka parfumë. A dhe ne kemi metonald. Dhe ka filluar temperatura e afta tash ndikon taftoft edhe neve. Edhe ne jemi ndikuar nga akulli i kësaj sipërfaqie pra ndaj na duhet diskutojë shëriotat. E kuptojuni ju përshëm, nëse çoftë nëse e diim se nëse përshëm, nëse e diim se me ndihmën e jetimëve është mirë. Kaq di. I ndihmom njëra dyra mirë, të thësem mirë. Nëse e diim se kush i ndihmon jetimët do të jetë me pejgamberin këtu në xhenet. Sallallahu alajhi wasallam. Kë anërshan po di. Anërshan shumë. A, shumë shumë në xhenet. Në qovë se ne dim se mirë është me i falë Dume të rëqate në ditje, sunetet e namazë Mirë me i falë Po nga njërë nge mirë Në lodhë, elemë nga njërë Po në qovë se dim se me dume të rëqate një Apo dërgujmë nga dume tjegula në ditje Në gjenet Për të ne ndërtu palatë në gjenetit A do të mungëm në një tjegu në dë një dit Kora përsa A ne thëtim në rëqipë në shambu allah, Në këllushum Thot një parcel. Por është e po ndërtuame. Ta kanë dhënë parcelën e kia atje parcelën, por është e po ndërtuame. Dhe ka kanë angazhuar atje punëtor. E tyra çka takon ty është të dërgonsh punëtor material ndërtimor për të ndërtuar xhenetin ton. Të apo andaj subhanallahu nje tjegull, një dyre çon një dër. Ne, të buk, apo, të të visht, ne do të bëjmë çmos çama buk, apo nëse çu figurë ti vesh ne e kuptojm. Si e kemi ndërtuar xhenetin. Don ti printuk ende të ndërtuat atje. Këdia, a është ton kapacitetin për punë dhe aktivitet apo do? Me padëshpërsim se ështëon vëllai. Ështon. Andaj, njëri i juve e thosë, "Kështu të rdukë vepru." Ose për shembull, ka thënë dërguari sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti besimtar, thotë tri herë dhëtia. Ky është një transmetim. Një transmetim tjetër është shtat herë dhëtia. Thotë, "O Zoti i Madh, më dhuroj xhenetin dhe më ruaj nga xehnemi." kaçot, shtat renditje. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, xheneti thot o Zot, afroje kahun. Pastaj xhenjemi thot o Zot, largoje prej me. Kto do kryza kaç tmoja. Shfërfuçie do ti lëvëste për thën kështu. Po sko fuçi mru. Do ka fuçi posallahu gjit, nuk ka fuçi. Nëse ti mëtri lëvizë buzëve, apo e aktivizon xhenetin për ta përmbunë emrin tën, dhe xheneti si krijes e dashur Se gjënjët është mëshirë Allah të zë gjëllë. Aja mëshirë Allah të gjëllë lëhu alë, aja i vendbanim i pejgamber bërë njërën mëtë mirë, aja i talutë Allah të gjëllë lëhu alë, më emrin të në që ti të borë bënurit të gjëbën. Qëtë njëri i menjë që pasëta e lenë këtë qërësi? Nukë gëllëjmë kurë Allah të gjëllë, nukë gëllëjmë kurë, Nukë gëllëjmë kurë, ndaj në duhe dhije, dhije, e ose si kur që ka thonë pega yes mërë, qësh e këndon dhe të herë surën e në ikhlasë, në ditje, hadithin muslim, qësh e këndon dhe të herë kul huvë Allahu ahad, sa të mërë kokjë u borë, shumë shkurt, është të mërëna 5 minuta fërë fundan, edhe shumë, 5 minuta, qësh e këndon dhe të herë kul huvë Allahu ahad, ben Allahu lehu bejten fil gjende, Allahu një shtepin gjena të njënër tërë, sa të me thoni njërit për shë jo nuk kanë të banim, e kanë lodh qirat, bartu atje, bartu atja, po. Më thon dikush, pronari për shkakun e pronarit çaqtuim që ne të tan të banesa, fillon firma, po. Përmendje emrin i një çnërë ditja, po edhe mbas një vjet i kiçes të banesës fal. Kush e lën këtë punë? Askush. Askush valla nuk e lën. Elë pse ai mund mbas një vjet edhe të më fal të komprometuo po kom bakartu, vetë nuk kam. Megjithatë, do ta kryejmë. Do ta kryej edhe me ëndi me knaci mësë a zote gjithësi që nuk humbë, asë nuk hargjohën bëgatit e dikor, a i për tëtë, të anë i so më tëj për dim, më tëj për aktivimi, më tëj për do të ecim për para. Për një mungesa e dijes, edhe këtu do tëtë mund të shpërgjohëm rrasën të përmenë atë që kemë përmenë në zora së të dies, mos të për dhë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Andaj hëgjalarët, dhja që e ta predikuj, janë një burim i rëndësishëm për të vazhdua rrugën më të utje larkë plëkshësisën. E përto, atërë që ndrymë ka e pikur, thamë, mos të angazhin i duhur në këtë botë, në pojnë që të mbasim në botën tjetër. Nëse angazhojme si që duhet, ne mund të tërgojme zhdo dit tjegula për nërtëtuar shtupin pa. Në pa. Tër, atere, të në gjenet. Atërë, me qëfar angazhojme i ne që në vjeke plëkshë Njerëzit e, fatkesin këtë botë, i apin hapsirë shumë madhe kësoj botë. Që nuk e meriton aqë. Nuk e meriton aqë. Tash të dikosh, por ne du të marrë me kodinë. Mirë, i them kështon. Në që fëse për shambullë, fëmiju e të, fëmiju e ati, fëmiju e ati, për shambullë, është godit nga gripi. Apo? Edhe, të qënë të mjeku, merë medikamente, të shepia. Ujemë policia dhe të kapë. Tho, si fëmijo nga gripi, të se ke që në spital, se ke shhit makinin e shtëpis të ndë, si pëmur po, në pas makinë të shpia jote ti, me pas dy qanë tonë e fëmija pi gripit, duhet me që në gjyqë, që alë dhe, e në normal jo, pos qablen, nuk ka nevoj, po pat nevoj, në ishes gjitha, pos nuk ka nevoj, një gripi thjesht kalen, apo? Edhepse bëhet për thminë tënë, a dhimset, nuk dhimset, a kursen, nuk kurs po Se po patë ne gjithë ai ja, apo po? Andaj tër kjo dardh për dunjë. Na duhet me atun këtë dunjë, duhet ta kemi këtë dunjë, po nuk kemeriton ja kjo tër këtë angazhim. Nuk e ja meriton dunjë tek këtë shqetësim, nuk nuk ia ja vlen tër kjo mrzitje për të. Nuk ia ja vlen. Andaj duhet të kufizojm brengën për këtë dunjë. Nga se brenga më për këtë dunjë na zbë. Na se fatke të thësh për shembull, a ia ja vlen njeriu që për shkak të dunjas të të prumë? S'po flasim për kafshat negus. Shmica e, e njerëzve, marrja për dunjë për shtegun e luksit. E vërtet, thotë nevojë të theksojë. Nevojë më të japësua. Rengështë për shtegun e luksit, pse? Nuk ka për shembull diçka më i makim më të mirë, nuk e kanë ndonjë apartament pak më të mirë, nuk ka, mir, ka mundësi më shkon pushim dy herë në vit të ndimë dhe vir, më mirë, e kështu me radhë. Ai e vlen. Ai e vlen. Çe bringa për kat shteg të dunjës. S'po flas për shtegun e domoshmaris për kafshat negoshte me tërë gjallë. S'po flas për kët, për bukë. Apo as s'po flas për gjatë nevojshme. Për të cilat mundemi me jetu, por do të vëshrësojeta. As për kët s'po flas, po flas për lukset. A ia vlen për shkak të luksit? Apo na shëtit mendja namaz, duke mos pasur muzikë të natëme me, me qëndrim para Krishtit, a ia vlen? Mate, edhe kalkuloj. Mate dhe kalkuloj. Na mungon kalkulimi i saktë. Apo Andaj, unë e kam përmën me një rast, dhe duhet të këtu të përmën. Problemi unë është se na, në të gjithë tha, rëthonët, kalkulojmë me kalkulator të kështaj bote. Gabim është, nga se ekuacionin doarin nga bimeshtë, kalkulator të kështaj bote në duhet vetëm atëherë, kur kalkulojmë atë që ka të bëmë me këtë bote. Vetëm. Pa shambull, kam blikë kaqëmallë, duhet të ashtë kaqë përfitu, kalkulat. E pa duhet me kalkulu kurrë, nëse ta katrosh me kalkulatorin yonës gabim është. Ngase asnjë sekond nuk ta lën me harxhi diku të tjerë. S'ki esop apo nga se kalkulatori dyja stonë të zgjojmë tetor fiton, fiton kaq. 3 muaj fiton kaq. Me ta mbytur duke punu. Por kurrën duhet ta kalkuloj me me çfarë? Me kalkulatorin e ajeris taf. Dhënjen. Për shembull, le të qofson i kam nisën aranjap. Apo dha 2015. Ta është du me kalkulu me kalkator të dy njësë. Qfar pullet du të me prejka ty? Minus. Minusit. Pakohet, një qim, minus 5, minus 50. 50. Mirë, ta është du me praktisë këtë kalkatorën. Dua të kalkulaj me kalkatorën e ahirejtet. Si kalkulaj, apten, i kam një qenë, du mellon 50, sa mjesin? Minimum mjesin, 550. Se 50 mellon, her e 10, minimum e këtë 10, që është minimum e 10, 550 mjesin e mjesin e mjesin e mjesin i nësebu amijet i dhef, dhe të pegamë në derin e 700 fesh, e derin e pakufi, Allah u shtonë sëtë dhe. Minimum e që mbetit më është 50. Me kandidatur të ahiretit, a do të aktivizohën me njëre. Me kandidatur në dunjës, me njëre dhe të zbehem. Dh, dh, me njëre dhe të shtërëngohën. A në në duhet që të dim ku të përdorim këtë matje e ku të atë matje, ku këtë logaritje e ku këtë logaritje. Problem e shë se ne, në shum Merdhëre për te, më shumë, se gjithu, këra me kumë të, bashum se thotë vallaj që na me kuptimin e gjykimit në kërdash kaç gale më pas. Nuk vazhdonsh kaq shumë. Po, një një një një një, një dard i kufizum sprij shpun. Por e dini këtë mosha ndonë nuk vazhdonsh kaq shumë. Para më ne për shkak të përfundimit e njerëzve ditën e gjykimit. Të gjithë jetën ja ka kushtuar kësaj bote. Të gjithë jetën ja ka kushtuar kësaj bote. Dhe ditën e gjykimit kur është se ka humbë Ska marrë më vitë atë që duhet me marrë. Nëse angazhjimi të i përtë, qëfar dhe të bërë? Si ka së më halë, së arë, dhënja e shtrajtë, sotë dhënja e shtrajtë, dhënja e dhënja e dhënjë në gjykimit. Thët, o Zoth, krejtë po edho. Së pranohet. Po edho edhe babën. Edhe nëna po edho. Po edho edhe, edhe, edhe, edhe, edhe grunë. Edhe thmit po edho. Gjitha po edho. Gjitha, gjitha po i jaf. Apo? kam lip për ti në dunia më pak se kaqë. S'ta kam lip asë babën, mm -hmm. asë nonë, asë gruan, asë, -ja, kam lip një kohë të cektuar të ndash për mua. Ja, dunia japë. Ndë nuk duhet të shumë e donë hapsira. Për. Te japim mm -hmm. hapësirë të kufizume. Jo të pa kufizushme. E ka një kufit cektuarë, kaqë. Dhe merë fund dunia. Do të kemi kohëra cektuarë, kur pas taj, në bildin për ahiritin tonë. Për ndaj, duhet të temë që shkak, për shk dhe një hapësirë dunias më shumë se që meriton me plot kuptimin e fjalës pasaj të kësaj që tham e vërtetoj se kjo ndoshta çon ato që nuk do të, të kemi edhe në këtë dynjë njerëz të dur për të mësuar kalkulimin e sakt po sepse kjo është një problem tjetër po kjo lëndë matematike e mësohet në shkollat tona falë Qëndë ah më thonë duke mos pasur të pa. bishojërimi jon është i mangët me njerëz që si nuk e dinë të bëjë kalkulimin po e kemi edhe një shkak tjetër hocs por me thonë që në pjesën e dytë do vazhdojmë me këtë shkak në shomrë të nderuar miq, shkëputemi në hapstirën ton për të ndjekur opinionet e besimtarëve në lidhje se si kuptojnë dashkaqjet e plagështisë në jetën e tyre të besimit. Unë mendoj se gjynohet një nga ato shkaqe ose një nga ato ndikimet e vërteta që kanë pasur në trupin e juaj, ose e bën një u ndembl për punë të mira. Nëse do të themi që plagështia për vërtetën e këndvështojmisë islam është eh inaktiviteti i personit ose individit për të mos bërë vepra të mira, themi që ndikon ndikon gjunahu ose ndikon plagështia që njeriu mos jetë, mos arrijë ato që quhen ambicet islame, që tip ose devotshmërinë fenë islame ose muhsinin, se ti devotsh. Cili është shërimi nga plagështia? Unë po mendoj se shërimi nga plagështia do të jenë disa. Nëse shoh në këndërshtrimin islam, Ibnul Qayyim el-Jauziye thotë se nëse njeriu largohet nga gjunafe, të bëj punë të mira, në shoqëri, kjo është një nga shkaqet që, që shurohet për qërshtia. Disa psikologë thonë se njeriu duhet të jetë gjithmonë aktiv. Nëse është aktiv një individ, atëherë në Islam ky person e, mund të konsiderohet pozitiv ose një njeriu që i, i lagoj plotësisht erë do të themi në kontekstin islamik ky bën punë të mirë. Po shoqëria çfarë vendi zënë në plotësi? ë Nezo do të themi që që shoqëria është ndikuar nga plotësia, do themi që që shoqërinë që shoqëri që nën këndvështrim sai nuk është pozitive në vlerat që ajo pretendon të mbartë ose pretendon që të porçojë tek njerëzit e tjerë. Nëse themi që plagështia është një pengesë, ëh është një pengesë në jetën individit ose në jetën e shoqërisë, themi që shoqëria është e smurë. Turështia është një lloj smurje nga e cila shoqëria duhet duhet shëruar për sajt. Mënyra për të shëruar për të shëruar është islame, është psikologjike, është një ju të jetë aktiv në jetën e ti, kështu që duke qenë aktiv individi, bët aktive dhe shëqruja. Po, normal që ndikojnë, gjunahet janë, dhe më dhënë, duke ba gjunave, normalisht që dhe i badeti, i mani, dhe më dhënë, bje, nuk, nuk jene aty ku duhet, dhe më dhënë, me i badeti, në me gjonë, dhe më dhënë. Inshallah, duke u forcu, me i mani, me shkut, normalisht dhe me gjunave të lërgohësht, dhe më dhënë. Si të gjëtë të më dhënë që thashtë të ke parë të më dhënë duke u forcu me imanin duke ledzu të më dhënë më shumë duke që e më shumë pran librit Allah të më dhënë them që këto të më dhënë ka dhe shumë tira po që së në shken shumë më, dhën, më që ja dhe më dhënë Shë qëja qërë vendi zë në plogështi? Normalisht duke u shëqëru me njërës mirë të më dhënë që është edhe një adith për këtë gjë, Shoku mirë është edhe imani i mirë, sepse të foljë për mirë, këshilohë është me atë e për mirë, edhe shumë gjëna tjera dhe me dhenë që gjynaja në plagoshti ndikon. Ëh uh, madje këtë gjë mund ta kapë vetëm pacientet, se ndoshta ato që nuk janë pacientar nuk arrin dot ta kuptojnë, ta dallojnë se ç'është gjynaja dhe ç'është plagoshtia, ç'është gjynaja dhe ç'është plagoshtia në këtë çështje. Po ëh uh, ndikon. Ndikon gjynaja në plagoshti, njeriu në, në, në momentin që bën gjynaj, në momentin që bën gjynaj, ndiet ndieti dobë, ndieti pafuqishëm, uh, para kushtokut vet, mbi uh, të gjitha para kriusit i duket si i turpshëm kur lëviz ose del në të përditshme gjithë njerëzit mendojnë se ky ka bër këtë gjinah, aq gjinaha do do të thotë se bëhet fjalë realitet në spitalen dhe duke ndikuar gjinahu e bën ato sa më të plogësh dhe jo optimist dhe jo i qet në jetën e përditshme sa më pak gjinah, aq më qet, aq më i rehatshëm, aq më i pas në shoqëri në biseda kur bisedon me një vlla, me një shok në punë, edhe kudo që të jetë sa më pak gjinah, aq më qet, sa më shumë gjinah, aq më i plogësh dhe i dobët është a <laughs> Shëriminga blogës dhe para punës është pendimi tek Zoti i Gjithësisë për gjuna dhe gabimet që ka bërë, duke u penduar tek Zoti i Gjithësisë, duke kërkuar ndihmën Zotit që t'ia ja lehtësojë edhe sa më pak rënën e gjuna, ve duke duke parë veten e tij, duke bërë një punë dhe ose një vepër të mirë, duke shpërndarë se ta ka apo një apo një, një lëmosh ose duke parë duke fërkuar kokën një hetimi, duke bërë shumë punë dhe vepra që na ka urdhëruar i dërguami Zot sallallahu alajhi wasallam, që ato janë shumëta, një bushiesh, një sadaka, shumë gjëra që e bën një njeriun të jetë sa më i qetë dhe i lumtur, edhe edhe largon blogstin nga nga vetëti vetë e tij. Po, shqetësa vendi zen kjo vështirë. Shqërirja në blogsti, shqërirja në blogsti, ti më do që është real, real, real realiteti. Ëh shqërirja e këna është në skajt interesit nëse do të kemi interes mund të të sigurosh një shoqëri por e mirë më gjitha është kur e fut për hir të Zotit dhe për hir të Allahut Azza wa Jell shoqëria bëhet atë edhe më mirë, edhe më këndshëm, edhe më dashur futën uh sikoan ç'është di interesi se nëse do ketë interes nuk ka dot në shoqëri të një mirë, nuk nuk ka shkume gjat shkumën në fjalë të shkuar gjat ose çildërsin një shoqëri që nuk është e mirë. Inshallah lusim Zotin dhe ecim me hadirin profet sallallahu alajhi wasallam që robi është në fenë shaquti, kështu që ne duam të ziejmë një shoq të mirë, një shoqëri të mirë dhe të mundemi që ta ndërtojmë. Qoftë shoqërinë shqiptare në një shoqëri të mirë dhe ta marrin dhe ta kuptojnë me vërtetëni mesazhin që Zoti thot me qenë shoqëri e mirë. Nderuar mi që mi këtujer përsi në studi përbashtuar bisetën tonë në hoxën me shkacit e flogështis. Hox, ndaluam të, të kur thamë që njërë zitë nuk ne imë sëndusht e kalkulimin e duhur, e kalkulimi dënjas dhe me të heretit. Përmëndu shumë bukur, kur 5 zita bëhe 550 minimume, qëve shkaku që pësonë nësë njëthën e këti kalkulimi. Përmëndu shkaku që pësonë nësë njëthën e këti kalkulimi. Po shkak i radhës me cënë dhe lidhet, plëkshtia është gjithashtu do të të mëngesa e shëqërisë e mirë. Apo në të kondrëtën, të shëqëruarit me njerë që nuk kanë ambisje, nuk kanë vëmnatë. Dikush mund të kuptonë këtë, në është ta në kuptim të kufizumë, të shëqëruarit me njerë të këqinë. Jo, njerë që kanë ambisje të ullëta nuk do të të do domës dëshmërështë se janë të këqinë. Ato mund të jem shumë e rëndësishme këtu. Kë mund të në xhamis, ai mund të të punën në primetçi, nuk pori në me pianec, nuk pori me me, me, me një pamor. Jo, jo. Kjo është gjithashtu ajo që dobson, pa kontestueshëm. Por a komund si me xhemo xhamis, edhe me truk ploksia, po shumë. Ne kemi viktimat të kësaj ploksie apo në xhamimran. Pse? Pse nuk kemi nuk kemi sistem të ndërtuar mes nve apo që na mbron? nga plëkshtia. Nga vet e, e, e, e furnizojmë vetën dhe nën me plëkshti. Ska ambitje. Apo? Një zët vit e falet, apo? edhe skaleviz nga ambitje të ditës parë. Aty kanë bitë. Ndije, në devaqëmëri, në simë të Koranit, në pun të harë në marë pjesë, ajë, ajë është. Ajë të të të gjithë ashtu këtu, të të të shku vjenë në dikush nga jashtë, të fudën këtë mes, ajë petë ambitje me bukhajrë, sa ë Edhe, vallaj, në dim raste që njerët janë këty, në fejnë loqën levala dhe kanë pasim shumë ambicje, në është a gjemati që ambicje, kanë bjitë ambicje. Jo se kjo, prejtë pak, mosë gotë, të jaloj ri, e i nga që sojnë atum, edhe asë gjithë kanë bapë. Aty kanë betë Allah në ruqë. Aminat. A da me kunjeri, subhanallah, nga ata që e, gjithë mund e sfidën vetën e ti, pozitivisht. Unë nuk po themë nga më ngutë, nuk po themë në që na me bëj hajtë të bujnë me kompërmën, për shambull, njësë raste dhe vlazërve, oso gjematlive, ku të që më është dhe në rasti. Pëse në nuk e bujnë, për shambull, që të ndryshoj mentalitin tonë, pozitivisht. Pëse që farë mentalitit kemë në? Që e që farë mentalitit kemë në? Të ne, shumë komat më unë të mënajtë një meqlishtë të na, në të bimënë, një në njëni që që dy mu i kuran s'ka le të z Sa so absolutisht kurkurse ngushton kët pikat. Në një, nëse është që, në që tremuj ditë s'ka ndëjur ligjrat me komodet rënë të na mëjes. Pse? Pse mjaftuosh mos të na bënumë uhabet, leojmë është muhabbet, lajmesh, politikash apo? Ato njëri ka të që skrontojmë sot. Meje mund njëri u më pasim në xhamat, në tumimin do na mund të të më aktivin uhabet. Na ka dhënë dyllok, na ka dhënë telefon, na ka dhënë kier, na ka dhënë politik, na nguj. Na duket interesant masha Allah ky so aktiv. Se nuk e ndërrim kët modalitet. Ne deshurujem që të bisedon të flet. Apo, ndijet të kamat njeriu që ka, ka, ka që kanë adhon nga ligjeratat, ka që kanë adhon nga aktivitetit, ka që kanë adhon nga projekte. Që të stimulean, të në nzit, përtec! Ne shiko Muhamadi s.a.s.a? Ma së në mënë sabaht, po të ishte i kema siatësi, subhanallah. Të ishte e, di, si, nështa në atë formë se si shpërrezentu, nështa pak e të prume. Si pas kuptimit ton në merdësa nuk është e prume. E masonim që të bëhet masë në masë sabat. Masë në masë sabat. Ta në e është në masë i parë i pëj gjumët si të ngritemi. A po, masë në masë mas sabat. Ma Kalon ka kush e ka vizitu sëtë një të smutë. Kur patën i të to, lo. Masë sabat. Masë sabat i ka vizitu. <clears throat> Kalon kush e ka përcilë gjenazën. Kush i ka njëmunit varfërri. Kush ka nëmëru të disa vepra. Dhe në gjithë do pjytja bube këri ene. Onë e kom mbokë kë subhanallahu an dalika e kaafru gjë që më beker më tregu se do të pa afrankës pse do si pomje. Po ja dëshmia. Kush do të më ofrojë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, do të më sapo aty apo të përtej. Për dyshat lutna janë sofën e dytë. Ajo për shkak njeriu më pa aktiv tet më i afërt ti më neve. Ai që do të sho munduhet aktivizohet, do të mund të ofrojmë se s'kim interes sa këtu bete japta. Ne duhet të më duhet të të të ta vendosim kriteret në po, së mm. e vlerësimeve shëndetik në ofrimin e ndërgjëndërrimit të hynë këtu më radhë po kur rasti kur pejgamberi saullallahu alajhissalam për shemb janë ata munafiqë që kamsuu Hudayfas se kamsuu Abu Bekrit sa këtu është çështja profesor profili i caktuar këm duhet për këtë çështje mi pas si shok të afërt mi kur e ka pas Abu Bekrit mirë nëse ka pas pejgamberi Abu Bekrit më të mirë në atijën e elsën e sabija mënisë ja E Bu Bekri, e Bu Bekri është me mire. Andaj o mener dërëzuk, ma nuk garaj me t'ju, se pa mund shme. Andaj nuk po tham që na, dhe so bom, se, se Bu Bekri nuk ime cingu nga plëkshtia. Jo, për etseka, e ceka e Bu Bekri, radijallahu ta'ala anhu, dhe sahabat e t'jirë, se ata në qëfar ambienti garusë kanë jetu. Më në dhamë shumë, për shambull, uh, se të këni nuk ka ambient garusë. Doqan do nuk ne nuk ne nuk, nuk e sfidojmë një rreth tjetër me dije, nuk e sfidojmë një tjetër me aktivitete me projekte, por të them na me 900 di kan ose me sifacim me reklamim. Ja, ja, s'po them këto. <coughs> por po them që me krijuën një ambient sfidus ku do që, këtë ton, dë në dekon, jo që të futen këta rrethin ton domos duhet të gjolet edhe gjohtë i dekun. Diçka komë bojë. Por joçi ai gjolet të dekë apo të të destekni. Asojë padoshim ashni në ngjerë e mode e e e e e e lëneruar, o, dhe, e e plokstis prandaj llo nderuara doon ë ka shumë mundësi për me se ne mund ta stimulojmë Anton mund të, të krijojmë ambient të e, të vullëte të mirë të ambicieve të, të larta të fuqishme ku mbiet çdo musliman dhe es përpara po për nëse thash ne mbës në mohabet e ulta mohabet e thjeshta mohabet e kota Shambu, e, i për shembë e kam vënë në sobë përën një herë apo. Ne jemi musliman prej kur kemi lindur, alhamdulillah. Mir, ka çili periudha saktëme kur do të jofani? Mir, ka filluar njëri u që 20 muaj falët. Që 20 vjet falët. Që 10 vjet falët. Që 5 vjet falë, së mirësi. Apo tanqoftë sot sot një britanez, një francez Përërën islamin. Përën kompleks fesë teter vjetë të këni. Sa so i duhet me në nëzohë neve? 20 vjetë si paskos. Sa so si paskos. Uh -huh. Si pas gjendës e kemi. Me, here. Ha, nështë një av, një av, një av, a nuk o, rp, o rp, një avë. Një avë. A nukot tërp? A nukot tërp në një musliman ka qenë tërësisht largë neve. Apo me dy avë mm -hmm. angazhim të nëzhen hapin ku jemi ni. Qoftë në dhije, qoftë një badet, në qoftë në largim të veseve. A i larguin në gjebetin për një avnë, në që 5 më edhe së në i largujmë. A në kërë të tërë kjo punë, ku e në ambicjet? A në kështu i ka simru, pe në kam arsob? Ku shë e merë këtë, fele ulë gjendë. Ku shë e bënë këtë? I ka simru vazhdimeshtë, ka se ka qenë shëqëri, ku janë në bjellë vlerat e ambicjeve, dvullënitit, e angazhimit. Përdoj, mëse njerë është në kësi me disi Jo kurse mm -hmm. ne bëjmë në në në kanë në kanë ne veme bujuna për me urën e gërshtisë. Më ofton me komunitet me, me, me, me, nime me nimesh që nuk kultivojnë kurfor ambicie, kurfor projekti dhe të godis nga nga gërshtia e Allahut. Amin. Vazdojmë po, me shkajtira sepse kohët gjithmonë vjen dhe kufizohet. Po. Me po. se shkajtja janë shumë që ne duhet të përmendim. Uh, Gjunahet beso janë prej tyre, por duhem të fokusohesh me ato ato që mund të shohësh më të përshtatshme që janë për shkaqje të forta që na largojnë ose na plagoshtojnë në adhyrimet tona. Adhurimi është udhëtimi tek Allahu azh. Me 100 njerëz të Allahu azh leula me Zamer. Nuk u thuhet me durr. Ka njerëz pa durshëm tek Allahu azh, s'ka durr hiç, s'kan xhenet, apo? Ka njerëz pa kohë shkon në xhenet? Ka pa kohë shkon në xhenet? Apo, po pa Zamer shkon në xhenet tek Allahu azh. S'ka s'ka të mundsh, po pa Zamer s'ka të mundsh? Pa mundshme. Njeri u thonë të ka lau gjellera me zamër. Po, e mirë, kjo zamër e ka një ushqimi që i ndihman me kone fuqishme mos mu lodhë në rrugën e gjatë. Mirë, po, ka dhe qka që e dopsën u thimin e saj. I më kejme, Rahimullah, thotë, u aminu u kobatiha. Prej denimeve të më katër, edhe në këtë botë është dopsimi dhe lodhje e zamërët në u thimin e saj ka lau gjellera. Dhe gjinohi, një shikim atje nje dëgjim, një, një pergojim, një haram teatër, një është të zambroj goditje, një grosht ka atë një groshsajt, e një grosh në tok montesul. Tok montes nga se ne i godosim zambrën ton me grosh ato. Daj, para më tepër, po jam, edhe ngadherë okay. thab me, me pas mund të di ç'shajmë tek se bute. Me, si. me i konvertoj, me i kthyne në udhimin ton ka llaçë leuala, do ta shohim se sa çeshak do të, të dukeshim atë. Me vërtetë. Para më tepër, ni prend El soft minus kusht apo edhe ka qenë që me kurajë fëmia so më aktiv, me kurajë fëmia so so më i rregulluar, so so më i qet, apo dhe para se me shku shkollë e grushton ne mirë e rrezon ne pa e lut dhe lut dhe lut ha të shkota shkut. Fëmia nuk u konfmehta me ndajta. A ka faj pasaj fëmiu se se ka kuptuar çka ka thon zinh çka ka, ka detyra? Nuk ka faj ai valla se, kë, se ka ngarku, ka ngarku me të është kët energjinë që ka pasë kanëon te shtëpia. E po mirë ç'shpëton ti me kuptu? Ky fëmijë kë za më tortë ësht. më kuptu bi Allah, çepi thot Allahu, çvetë pejgamberi me mekanizme gjuna di ku të takson. Elauth është, është e luthur. Është e luthur nga mëkatet apo. Andaj nuk duhet më luzëm në me, me gjithçka. Sa më ruje për këto se këtë, këtë e kem për kët punë. Kë është për këtë çështë? Kë nuk kur për punë tjetër apo. Andaj sikur se ai prindi që do më investoj fëmin. Apo nuk don më luth as me punë. As madh, thot vëjtim s'o, vëjtari unë punë për, për ty qase sit lodu do kon ka frik se mos po rdekton ke negativisht me se nuk e lenë me punuar asgjë investon sot tipi avëçet arinë pat tratte e zemrën kështu thoj zemra se si çavam me ka çështja me dyniaun e lodha me durrë të mia ti dunya ti zemra ose përzikta supozo se lodha është zemra lodh me me fut në dunya lodhët vë lodhët po shambull ti nuk jamsu me bo tregtin në pazar atje në pazar për tose njerëz janë shtyën është më rrot apo ti se msuat ti me hija vë ti njëri që mund të konçet me kon Mbet futet dyerën pasort, ti stërliollosh apo ngarkuosh psikikisht, vësht u shtoj nga zhurma, për sa njerëz hyjtojnë me komentet e kryqit pun. Andaj, zemra nuk ka të mësuar më shditë ndonjë. Llodhat më një herë, nuk nuk është për atë ran, nuk është për atë fush. Andaj, llodhat. Ne nuk duhet me leju që të llodhet kësa, po pasat llodhet zemra. Kjo të... llodhë pastaj ku bortet? Në gimtyr automatizëm. Evërtet, zemra llodh e ploksht, as gjëty të ploksht në mëkatet e llodhën e zemrës. Në veçanti, veçanti më çanti për mëkator që kësaveq këtu është ushqimi haram. Ushqimi haram subhanallahu naruit, fitimi haram, ushqimi haram në masë të madhe e llodhën. E llodhën shumë. Madje edhe kur zemra e llodhën kërkon ndihmën e Allahut atë gjallë që, rrugën, haram që të ndihmojë në të varg rrugën, ushqimi haram pengon që të ndihmë zotë këaj. Për dhajmë gamokat e tjera perdëm gabojtë të tjera. Dhe kjo është pikë që duhet shumë të kemi kujdes, qase subhanallahu ers bëo kë ja fitojnë haram, apo do ke mashtru, do ke bërë shtot morin haram e pastaj thot, nuk e di pse dëgjoj spumuna mund di jamas normal është se e kelo zën me ushim haram, e kelo zën me me me, me fitim haram e çtë marr. Më në mëkatet lëndëruat, gjithashtu është shkak për shkaqeve që e lëdhën zën, e ploksuën zën, pasi pasoi e ksoj, ploksuën dhe gjymtyt, ndërriu pasoi futet në në këtë smulet të plokshtisë në ndosha mund të rimendojë kjo zemër nuk njeh qëllimin e vet ku do të arrijë, edhe mund të kaloj në ekstremin e kërkuar si qëllim të që dëhur. Për dunjë peshqoja, <të> gjithashtu çulomati ka përmend dietar i kampionëve se edhe humbja hum e shkak, humbja e qëllimit. Nuk, nuk din ku ç'kaj. Nuk din ku nis. Nuk din ka po shkon. Allah u thot fa'in tadhhabu, ka po shkon ju. A dini ku ai nis? Allahin e di se në e dimë se e minisë për gjennet, apo? edhe shqojmë ata që kanë shku për shambull, uh, kur dikush dënë me garu me diken, para garës, qëka bojnë, bojnë mështrime, dhe interesohen për fuqin e palës e dytë, okay. si lujnë, mm -hmm. si bojnë, qëka bojnë, avo? për me di të ashtë sa so du të në mua angazhru, mm -hmm. për me fitu, minë qëvë se këtë kriter e përdohim, me asht hapë të peka mersam, sa ta i kemi partner këto thimë, Me tabenet, me ata tjetë, si kanë qina e ekipa e dyta, ta qësh kanë qina ta përvejtu këtë punë. Si dhe tjetë për rezultati i, i, i lojës? Së të ndimë kujeme. Andaj, kjo është. E gjithashtë në për, që, për mene do nëndëruar, humbi e qëlimit. Përse këto e qëlimit, qartas, enës i bënë nadur në uhut, e ka ndi e rrë në gjenetit. Nga, nga, nga fuqia e qëlimit që ka të rjekë. E ka di që ka pëtënë, rrall جداثوت اكتربزمي فلامي ورم ورم ورم بيا يودر داكي مونسي داكي مونسي كاسيمينار محمد صلي الله عليه وسلم كان جميع كفان نيتار جميع كان لمن هذا الحبل قال يقولوا سكليتار قال لزينب زينب يا كاء فالت فالت فالت اكو ل بشتن طاسين ليتار برما كون خلو زيدنا دركونه كبيكتوت فليصل لاحدكم نشاطه Në të fortë di kush piuhet si sort aktiv. Ku të vihet gjumë pastaj i përzihet këllonsejtë. Klaj. Klaj. As ka neks. Ah, as ka neks. Asaj njerëj që kanë tek Pegamelis ose më kanë thënë për adhurimin e tij. Kanum ta qaluha. Kështu ka thënë Aisha, po thosë do të pak. Kanë u fund natë flan, natë në dorë alla kurste. Ai thënë këngu gjithmonë ajo kurse habu. Te di këngu onë ambetuçi kurmës po martu. Çe të përkushëm adhurim. Çe më duhet që ajo të vë Pegamelis në kordë që kurrë kaçi korkojë mesotorë, mesotorë ne garanton u them sigurt. Është ekstremizëm, apo po pasojmë, ajroplani që ku do mungrit apo duhet të respektojnë ngritjen e caktuar. Por nëse ngritet bien, duhet me respektonë ngritjen e caktuar, dal nga dal, dal nga dal <coughs> për ta marrë vetën. Por edhe guxon të të të atëran me specie ç'i dënai? Ma shpejt më, jo jo, jo, se përplaset për, për tokë. Duhet të respektojnë vargun gafërsia tokës, fillojnë edhe ta për shtat specie, kë rregullor. A ndaj ne duhet ku din këngëtimi, apo sepse po shtatom ngritjes, kur dëshëm të ultojm, të atërojm, mm. gjitha aktorë kanë specien e caktuar. Nuk bën më ngut, më specsi duhet. Po edhe më ka dal nuk bën. Arë plan nuk mund më ngrit me 50 km/h. Nuk ka mundësi më ngrit, korr. Du specie pasazhme për më ngrit. Andaj mm. kërko specie pasazhme për më ngrit. Po kërkohet e nga dalësia pasazhme për më zbrit. Ekstremizmi të sot djam 3 e marrim për fillim fit, duftim në të këçiave duhet këra fon. Pas dyete ka përfundon kur Allah Kadali, Shumë për për djemetri, e dim kuap. Ka dal, u shon kë pun këto. Shum basham be Dimitri fatkeçisht të kritikonë gjallar. Skan frik Allahu nuk punojnë që dietarës po flasin, thosë ata e kanë këtu pun dor, na do të më punu na do të më angazhuj. Sa zgjat paq muj. Londa dikur një ndërsa një, një burgues në Nënbetynia e mjaftuam që krijet si. uh, grupi i ti tij të zgjennia të zbrojtë, më thonë, ndaj rrezik është ekstremizmi që të godit me gjakloria. Gjase çdo kush që sikurse e kam përmend ditortsam. Kush hyn shpejt, del shpejt. Kjo është rregulla. Nuk duhet të dal ngadal, dal ngadal kurseam, jo sikurse tempoja të isho shumë ngadalshme, por me tempon e diktuar nga shariat. Allahu na ufal. Jamina se me lidhimit të rregull, them çaj që hyr shpejt, del shpejt, Allahu na ruaj. Kjo është një fjalë që më thotë ekstremizmi. Allahu na ruaj. Allahu shulës. Allahu na ufal. Allahu na ufal. Amin. Të nderuar miqë, fundi emisionit erdi, me regullin e fundit të shkakut që të bë në plogështisht e ekstremizmi. Për në të kemi kujdes, me gjithë shkaj që të rejë që përmëndëm, Allah hë nëruaj të gjithë dhe në këto shkaj që më thëmë përmosërën në plogështi, të kojmi në emisionin e radhës, do të flasim për shërimin nga plogështia. Në derin atërë, që ofshën kujdesin e Allahot. Selamu alikum, rahmetullahi,